Наче їх не стало, наче телекадри спомини про минуле. Мамо, я йду в кіно, чується за стіною. З ким? Звертаюся до екрана телевізора. Пауза. На екрані африканська саванна. Ти йдеш сам? Ні. Йду з однією дівчинкою. Ось як. Опертаюся, Андрій у білих полотняних штанях у синій курці через плече висить спортивна сумка. Дивиться ледь уникливо, наче побоюється до кінця зізнаватися у намірах. «Хоч би сумку спортивну залишив удома, – кажу. Йдеш із дівчинкою в кіно, а не на тренування?» Андрій йде без сумки, а я втуплююся в екран. «Звідки до мене озиваються звірі розмаїтям своїх голосів?» З якою дівчинкою зібрався в кіно, мабуть, з однокласницею, перебираю в пам'яті обличчя його однокласниць і не можу зупинитись на жодному. День який нинішній, наче Вавілонське спотворіння, виставка собак, де й собачники також на виставці, кось Дейнека, напад істеї біля готелю Русь і Неврестинічний Концовський із своїм октоїхом і старою хворою матір'ю спортивна база київського «Динамо» на Нивках, де такі волично-статурні дуби, мінорна фаїна Яківна, несподіваний Фернандель, ритуал Бартанні по-скіфськи, проколена пучка й досі ниє, Та ще безбрежна густа музика. Зрідні, осінньому дню, і полону тієї музики так важко визволитися. Невже і справді після такого скіфського ритуалу Поближче та порідніше не тільки Фейна Яківна, з якою знаюся не перший рік, хоч і познайомилися випадково у великому місті. А поближче і порідніше – досі зовсім чужий чоловік. Оцей реліктового вигляду археолог, який у своїй особі суміщає часи нинішній, вчорашній, завтрашній. Невже після ритуалу я своєю долею війду в його день нинішній, відтак у вчорашній та завтрашній? Звичайно, інші часи, інші звичаї, та раптом цей давній ритуал щось важить. На екрані билися між собою дві потворні черепахи чималих розмірів. Билися і шепіли, а топі удари їхніх панцирів нагадували сухі та глухі удари каменів. Телефон мовчав, як сфінкс. А вже аж навіть свінк у Києві зазличав би телефонним дзвінком, якби його підключили до телефонної мережі. Та я завбачливо витягла шнур телефону з розетки, не маючи поки що наміру обертатися на телефонозавра. Через африканську випалену савану котився в шаленому галопі безбрежний табун антилоп. Так чудно, що Андрій пішов на побачення з однією дівчинкою. Вранці після сеансу самонавіювання, після гімнастики і холодного душу, після клапливого сніданку, коли на кухні ще чутно збудливий дух кави, я питаю в Андрія, що ж вони дивилися. А вже ж я могла запитати і вчора ввечері, та він повернувся додому пізно, і мої уста чомусь не розімкнулися. А, французький фільм. Чому без захоплення? А, мамо, у нас свої стереотипи, у них свої. Коли французький, то вже й знак якості. Зовсім ні. І хоч би словом обмовився про одну дівчинку. Раз мовчить, значить є що таїти. І є в чому не признаватися. Граст, хай буде по-твоєму. Цьому свій час. Ну, збирайся до школи, а я побігла. Сьогодні маю вийти раніше. Одна зупинка на тролейбусі до гаража, бо, мабуть, сьогодні не обійтися без машини. Ранок туманний. Місто, осиві й млі, тротуари потемніли від роси, і вогке опале листя тремтить непогасними барвами. На душі так, як очевидно буває в перельотної птахи. Скільки квітів у цій порі на Володимирському базарі, світлі, запашні, в краплинах води вони погойдуються на оберемках у тіток, стоять у відрах під прилавками, лежать мальовничими снопами на прилавках. Могили моїх батьків, ось вони поряд, вони згоріли від раку майже водночас. Спершу мати, а через рік – батько. А Барвінок із цупким зеленим листям поснував землю. В'ється дика ожина, яку зараз не вирвеш, бо міцна й колюча рватиму уже навесні після морозів.